שיחה מספר עשר, אף פעם אין לי מה ללבוש. רותי וריה מדברות על בעיית הבגדים והאופנה. כל החורף לא היה לי מה ללבוש. ולא קנית לך משהו חדש? חיכיתי לסוף העונה. ומה קרה בסוף העונה? בסוף העונה היו הנחות גדולות. קניתי בגדים יפים מאוד ובזול. מה קנית? קניתי מעיל בצבע חום, שלושה סוודרים חמים, אחד שחור, אחד כחול ואחד אדום, ושמלת ערב. הראתי לך את השמלה? כן, ראיתי את השמלה. והיא מצאה חן בעינייך? כן, שמלה יפה, אלגנטית ולא יקרה. זה רעיון טוב לקנות בסוף העונה. עכשיו יש לך הרבה בגדים חדשים. לא בדיוק. כבר חם מדי, ואי אפשר ללבוש סוודרים, וגם לא מעיל, ואף אחד לא לובש בגדי ערב, אפילו לא בקונצרט. באמת כבר חם. צריך לקנות כמה חולצות קצרות, ושמלות קלות. ראיתי בגדים יפים מאוד ברחוב דיזנגוף. אך הכל כל כך יקר עכשיו. אולי כדאי לחכות לסוף העונה? בשנה הבאה תהיה אופנה חדשה. אני באמת לא מבינה איך זה קורה. כל הנשים לובשות עכשיו שמלות קצרות, ולי יש רק שמלות ארוכות. כולנו עלות צנדלים עם עקבים נמוכים, ולי יש רק נעליים עם עקבים גבוהים. אולי את יכולה להסביר לי למה אף פעם אין לי מה ללבוש?